Basi karibu katika shule ya Biblia leo siku ya 28 mwezi wa Mei mwaka 20. kama tulivosomewa kabla tumo katika kitabu Kipya bado ni Kipya kwa sondo tumekianza tukianza wiki iliyopita leo tuko katika mlango wa pili na mlango wa pili tumeona una jumla ya mistari mitano. kwa kidogo tuseme kwa nini kuna haja ya kusoma neno la Mungu na kulielewa na kulifuatia eh hatuji kanisani ukusudi tu tuje tuimbe mambo yetu tucheze turuke tufanya tufanye nini yake labda hivyo sio lakini kitu cha kwanza kabisa ni kumsikia Mungu ananena hili neno la Mungu halikuja hivi hivi hivi vitabu 66 vya Biblia vilikuja kwa gharama nyingi sana kuna watu walikufa kuna mitume na manabii wa Mungu waliuawa ili ukusudi hili neno lije sio kwamba li litupwe tu hapana biblia nasema katika kitabu cha kumukumbura 30 sehemu zote anasema ili kusudi likae katika mioyo yetu biblia inasema neno la Mungu likae kwa wingi mioneni na neno litakaje eh, mioyoni mwao au miononi mwetu bila kusomwa bila kuhubiriwa eh anasema wataaminije eh, kusikia na watasikiaje bila mhubiri lazima tukae tukutane tuhubiri kwa hiyo kama iko tu ni, ni, ni, ni sentence ya jumla au ni maneno machache ya jumla lakini ni muhimu muda wote wewe ulioko hapa na wewe unayetufuatilia kutoka mbali eh muda wote hakisha kwamba unakuwa katika kanisa ambalo linaweza likakulisha neno la Mungu e? kama kukumsho tu ni kwamba tulisha soma vitabu kadhaa vingi vya agano jipya na agano la kale eh hivi karibuni tumemwenza kitabu cha e, cha Samuel wa kwanza sura 31 Eh, kila wiki sura moja na unaposoma Biblia sura ya mahubiri katika sura ya Biblia kwanza eh, huruki We, unapata ule mtiriko wa ujumbe wa Mungu kama ulivyo eh, sio unaenda unachomoa kuna wahubiri na karibu ndio wamejama kanisani wajanja anaenda tu kita kitu ambacho ana, anaona kinamfurahisha yei lakini tunapotoka sura moja kwenda sura nyingine tunasikia yale makusudi ya ima, kusudia, Mungu alivu, apanga kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho E, mungu hajawe kuleta neno lake hivi hivi. Hali, Alipangwa kwa makusudi. Akasema watasikia hili wakitoka watasikia hili. Ndio makusudi ya kuhubiri siku za Ramzi na hata Jumapili tunafanya vile pamoja na somo la eh, la mahubiri ya jumla lakini tunasoma sura kwa sura eh na lazima tumalizo Biblia. Tuielewe neno ya Mungu. Eh. WaKristo hawajui chochote katika neno la Mungu. Eh? Na Yesu anasema katika eh, kitabu ambacho pia nacho tumekaanza hivi karibuni anasema katika mlango wa 17 huu ni utangulizi bado wa Yohana 17 saba, saba Yohana anasema watakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli Leo hii kitu chochote kile utakachokisikia kutoka duniani popote pale sina maana kwamba waende vikatae wote lakini uwezekano na yamkini ndivyo hivyo kwa vipimo vya Mungu kwamba ni uwongo eh, ni mkubwa eh, ukisikia taarifa hata kama ni taarifa ya habari ukasikia vitu vilivyoelekea na vinavyosemwa ni tofauti eh. na hata kama ni kweli lakini kweli sio mpendeza Mungu kwa sababu sio kweli kweli ni sehemu moja tu ambayo ni neno la Mungu eh, watakase kwa ile kweli eh ambayo neno la Mungu anasema kwa hiyo ni jukumu la Mkristo ambaye kweli anamtafuta Mungu sio mkristo kwa jina mtu ambaye ameamua Mungu au basi kupatikana na Mungu kwa sababu Mungu ametutafuta, sasa kuwa tayari kupatikana anasema njoni nyote kwangu wote na kulemewa na mizigo tunao tayari kuja basi Munguoni ma vitu ya kufanya ni pamoja na kuisikia sauti yake na hasa ndiyo kazi ya msingi ya kujifunza eh, ya kuwa mkristo hmm. ni mkristo gani ambaye hajui mfano mtu ni labda ni, ni, ni mwanafunzi wa kitu fulani labda ni maki sisi Biblia inatuita wanafunzi wa Yesu Kristo. Sasa mwanafunzi asiejifunza vya mwalimu wake. Ni mwanafunzi huyo. Mwanafunzi amempa mwalimu amempa. Biblia inasema Kristo tunamita mwalimu. Anasema mnaniniita mm -hmm. mwalimu na nani hivi ndivyo nilivyo maana ni rabi Huyo mwanafunzi asie penda asiejua chochote kuhusu mwalimu wake anachosema nini. Mwalimu ametoa mafundisho ma, ma yake yote, amani ya Kristo hapo nawuja wataki wanataka kwenda wafanye vitu yao. Eh, kwa hivyo wote kwa shangaa matokeo yake ni kanisa lilio kufa, ni kanisa la kimwili, ni kanisa ovu, ni kanisa chafu. Leo no, hii kanisa ni chafu kuliko dunia. Tulishasema na tutarudia watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ukimwi unaua wakristo kuliko wasio wakristo. Ukimwi ni mwingi katika eh, katika mikoa ya Kikristo kuliko katika mikoa isiyo ya Kikristo. Tanzania au kita, kidunia nchi za kristo zinakufa kwa ukimwi ambao unapatikao kwa magonjwa eh, ni, ni ugonjwa unaopatikana kwa uzinzi na ushirati kwa kwa vote vile usipomsikia mwalimu usikoelewa alichokwambia na bila kristo basi ni giza eh? na tumetoa mfano mingi mingine leo hii wa kristo ndio wanavaa nguo chafu eh, ukimuona binti wa kristo anatembea utamjua akiwa yuko uchi uchi ukiona aliyejifunika utajua sio kristo. eh kwa na je mpendeza kristo hapana hampendezi ukitafuta sababu ni nini hata kuisikia sauti ya manu Mungu hawezi kusema anasema eh vaeni mavazi ya kujisitiria anasema katika kitabu cha Petro mlango wa kwanza msa, m Petro wa kwanza mlango wa tatu anasema katika, e, katika katika katika Timotheo wa kwanza eh mlango ule wa M20 pale kwa sababu pia ni utangulizi kuwa somo katikati ya somo lakini tunepata tuni katika Petro wa kwanza mlango ule wa uh, okay Petro wa kwanza tunaanza kwa kuenda tutarudi kwenye Timotheo sehemu mbili tuone tumegusa hilo swala la mavazi ni somo la kujitegemea lakini si mbaya tukawa, tunapata ujumbe mpana eh kulingana na neno wa Mungu lilikuwa pana na maisha yetu hivyo pia mapana, Petro wa kwanza mlango wa tatu, eh, mstari ule wa wa wa, wa, wa kuanzia mstari wa tatu anasema hivi Anasema kujipamba kwenu eh Anasema kujipamba kwenu Kusio kujipamba kwa nje yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi yani ku, ule uvaaji siwe ndicho kigezo kikubwa eh? anaendelea bali kuwe ule utu wa moyo katika mapambo yasiyo haribika yani roho ya upore na utulivu iliyo thamani mbele za Mungu eh? na okay unaona kwamba ni hoja ile lakini tuipate zaidi katika akisema moja kwa moja kuhusu uvaaji makusudi ya kuvaa tumo Tim, kwanza Ni, ni hoja hiyo hiyo kwamba Mungu amesema tofauti Arichu, kisema amesema tofauti na watu wanavyovalia eh na hapa alikuwa naongea na wakina mama na mabinti moja kwa moja kwa kwanza akwanza ule wa, wa wa pili eh kwenye Petro eh, anasema mstari ule wa wa tisa anasema hivi vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri mapambo ya kweli leo hii kujipamba kwa watu ni kuwa uchi uchi na ni eh anasema kue lengo kubwa la kujipamba kwa ukwenu kujisitiri hu ku, kupa mwili heshima yake kustiri kitu ni kwamba ni unakificha eh lakini kwa Kristo imekuwa kinyume kisa kwa hiyo hata ukisikia sauti ya Mungu eh, na unaona sasa je wana uhuru afanye hivyo wanao kwa muda lakini Mungu huwezi kuvunja neno lake akakuacha hivi hivi hapana Mungu ataleta hukumu ataleta hukumu haye eh, hakuna dhambi nayo ndivyo hivi lazima Mungu aipige Eh, na uh, wajipambe kwa mavazi ya kishitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Lengo lisiwe kwa kusuka nywele, wala kutia dhahabu na nini, anaendelea. Hilo nitakuwa ni somo la kujitegemea. Nilikuwa naligusa tu kwamba lengo la kuja kujifunza leo mungu Sasa tukitoka huko nimetoa kama mfano. Eh, Lakini sasa twende sasa katika somo la leo. Eh, ya kupata utangulizi wa jumla Tupa makusudi kwa nini tunakutana kusikia neno la Mungu kila wiki eh kadhaa eh. anasema katika mlango wa pili eh, mlango wa kwanza tulisoma wiki iliyopita Tuliona hoja kama tano muhimu nzito eh, eh tuliona hoja tano nzito na ni tano tu ni chache tulichagua tu tano lakini Mungu ationgea hekima yake ni pana sana lakini tuliona hoja kubwa sana. Tuliona kwamba Mungu anatuambia jinsi alivyoumba dunia yetu. Na mbingu. E, japo hakuelezea mbinguni aliumba umba vipi, alifanya tu kama kutenganisha. Ya mbingu zilikuwepo kabla, e. Leo hii tukajifunza pia kwamba dunia imejitengenezea mfumo wake wa wa wa uumbaji usiyomhusisha Mungu. Ndiyo zinazo tumika kufu, kufundisha mashuleni nivo vinavyoaminika nivo kivisema hivyo eh ata ni nini ni, yuko sahihi kuliko yule anayeamini kwamba Mungu aliumba dunia katika siku 6 na siku 7 akapumzika eh, tuliona hiyo inaitwa uumbaji pamoja na evolution au mabadiliko ya eh, na tukaona kwamba mtu Mungu alimuumba kwa mfano eh, wa Mungu na tukaona pia kwamba Mungu alikuwa anaongea katika nafsi zaidi ya moja eh kwamba kuna taswira ya utatu, utakatifu tunao tupa eh, umuhimu wa kumjua Mungu ambaye ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeshindikana kueleweka katika ulimwengu. Utasema habari za Mungu yote lakini ukishasema Mungu ukamshia Yesu Kristo umegombana na wanadamu. Eh watu waliona hilo pia lakini tukaona tuka eh, eh, habari ya mambo kama maksudi ya Mungu kuumba viumbe vingine pembeni ya wanadamu kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya manadamu. Leo hii dunia inabanwa. Wanakuambia siji kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Siji tuiona sehemu nyingine katika kitabu hiki cha Mwanzo, Mungu anasema kwamba maadamu dunia bado itaendelea kuwepo. Basi majira ya kupanda na majira ya mvua na joto na, na, na hari yataendelea kuwepo mpaka mwisho wa dunia. Lakini na anasema saa yote mvua si Dunia imebadilika, sitafanya si nini? Nani amekwambia unajua ya kesho? kwani umeomba wewe wewe Mungu aliyeyomba anasema hivyo eh leo hizi tunaona pia na na na, na, na, na zile eh, wanaziita uh, resource vitu vya duniani ni mimea ardhi eh, eh, vitu vingine ambavyo Mungu ameviumba kwa nyuso ya chini wanyama vimepewa hadhi ya juu kuliko wanadamu kana kwamba Mungu aliviumba vimtumikie wanadamu sasa hivi wanadamu anavitumikia bara na kwa hiyo ni kubadilisha makusudi ya Mungu eh mambo mengi katika sehemu na sita tayari yote na kwa vile haya mahubiri yanapatikana pia katika mtandao basi mtatakayependa anaweza kaenda huku mwanzo akasoma kutoka katika mtandao tuta, tutaeleza namna ya kuyapata sehemu nyingine nyingi hebu eh, basi kuanzia mstari wa tu, sasa katika sura ya pili ya leo eh na, nasema kwamba naanza afsianze eh, katika sura ya pili ya leo tutaona hoja nyingine Nyingi, lakini tunaona 4 mpaka tano hivi eh tunauna hoja 4 mpaka tano na hizi hoja sio za kusema kwamba tunazijua hoja tena Mungu anazitaka ziende ziwe sehemu ya maisha yetu na hata kama sisi sio watekelezaji wa zile hoja tujue kwamba Mungu ana maoni tofauti kwa kuelewa makusudi Mungu tofauti na ya wanadamu kwa hiyo hoja kama tano hem tu sasa kuanzia mstari um, wa basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote alioifanya akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake yote alioifanya Mungu akaibarikia siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistalehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyouumba na kuifanya hivyo ndivyo vizazi vya mbinguni vya mbinguni na nchi zilipoundwa Sura ya pili, kabla tuende hata kwenye point zote hizi. Eh. Karibu karibu. Sema ndiyo. Eh au oh, haya. Eh hoja sura ya pili, kwa ufupi kwanza ni wataalamu wa, wa wa Biblia, watu wanaomtana Biblia, mtu yote anasoma neno la Mungu, sio kusema mtu alienda si kusomea Biblia, hapana, mtu anasoma neno la Mungu mara nyingi. Lakini inajulikana kama ni marudio au maelezo ya undani kuhusu uumbaji wa Mungu hasa mambo yanayohusu wanadamu so, kwa sababu kuna Biblia alianza akatenga siku ya kwanza aliumba mwanga nuru na akatofautisha nuru na giza akasema nuru ni nzuri giza atasema chochote eh, sasa leo kwenye siku ya sita ndo akaumba wanyama na nini siku ya tatu akawa ameumba mimea sasa kwenye siku ya sita alipoumba wanyama akaumba na na binadamu eh akamuumba Adamu Eh, lakini pia anasema na manamke alimuumba. Sasa baadaye anakuja kutuambia, "Huumbaji aliufanyafanyaje?" Eh, maki hajatuambia aliumbaje, lakini mm. atatuaona kwamba sura ya ni kama marudio ya ya maelezo zaidi. Ni kama mtu anayenunipa mtu wa habari, alafu mm. baadaye unakuja sasa kumpa habari kamili. Kwa sura ya pili ni ufafanuzi mpana wa umbaji wa Mungu kwa kwamba tutaona kwamba tumetoka katika mavumbi, tumetoka katika madongo anchi, eh? Na tunaona kwamba eh, kwa mara mwingi ametoka katika wanaume, Kwa hiyo umbaji haukuonyeshwa mara ya kwanza sema tu aliumba. Sasa leo wataeleza sasa Lakini katika kuumba pia kwa sura ya pili tutaona pia kuna kitu kinaanza. Hoja ya kwanza hapa tumeona ni hoja ya Mungu kupumzika. Eh, ya kupumzika siku ya saba ambayo alikuja kuita sabato ya Bwana asa leo hii kukusa sabato umegusa umegusa dini kimsingi neno sabato ni siku ya mapumziko eh ya kwenye biblia lakini imetoka sasa kuwa siku eh akijiuliza kizi vinaitwa siku siku kinaenda kinakuwa ndo dini eh ni sana useme chakula kiwe dini eh ni sana ut ut utoke useme juu liwe dini leo hii sabato ni dini eh eh Yaani katika vitu vyote vikubwa vya Mungu wokovu nini na nini lakini siku imekuwa ni dini. Okay. Mungu siku ya kwanza tunaona siku ya saba eh? Watu wengine wanasema labda sabato ni siku tofauti na nini? Kwanza niseme kwanza kabla tu naweza nikasahau. Kwenye agano jipya tutaona kabisa Mungu hawahitaji wa Kristo kushika sabato. Na sio hawahitaji tu. Kimsingi anaipinga na sio anaipinga kidogo anaipinga sana kwa sababu so, inamgalimu Kristo uhai wake kati ya watu muu wa Kristo ni kuto kuishika hiyo inaitwayo sabato. Sasa mwenye kuyuma anasema mimi nimepumzika nimeweka sabato hii hapo. By the way naomba niweke kwamba somo la sabato ni kubwa sana kwa sababu so, ni dini ya watu. Eh kwa hiyo tutakuja kulifundisha kama somo kwa hiyo tutaligusa tu kidogo swali limetokea huko eh ukisema uanze kulejelea Mungu anasema nini kuhusu sabato utagusa Biblia karibu nzima. Kwa hiyo tuagusa sehemu chache eh. Eh ili kusudi ilo eneo tuligusa tu, tu, tu, yendo, tu, su, tu, tu, tu payoffi, kidogo lakini itakuja kuwa somo la Jumapili la kujitegemea. Na eh, ni jambo muhimu sana kule. Unajua sasa nikijua Sabato imesaidia nini? Badala ita, itakukinga ita, na mahubiri ya uongo. Kuna watu wengine anakaa kanisani, anakaa kwenye makanisa haya ya hivi hivi akiona hakueleweki anasema labda angonja ni na la Sabato. Hapana. Wasembe wao wangu sadini. Eh, hey, kusho zimeandikwa. Zimeandikwa. Mimi nasema dini nzuri ni ipi? anaieleza. Kwa hiyo lazima kama bibili unasema baba za dini na sisi tuseme baba za dini. Kwa hiyo tunaona basi kwamba Mungu siku ya saba, baada ya uumbaji kwenye siku sita, siku ya saba alipumzika. Eh utakubaliana na mimi mtu yote yule lazima wakati mwingine tutumie na akili za kibinadamu. Sio Mungu ametupa akili vile vile. E, lakini zisipingane na kweli ya Mungu. Eh Mungu hachoki. Nani anaamini kwamba Mungu alipumzika kwa sababu nguvu zake zimemwishia. Alifanya kama kama tafsiro kwa wanadamu, kama picha. Na sehemu nyingine Kristo anakuja anasema, Sabato haikuumbwa ili kusudi munitumikie. Ah iliumbwa ili kusudi iwatumikie. Iwape muda wa kupumzika. Leo hii kristo hawapumziki tu katika maisha ya kawaida, hata kama sio kabali za Sabato. Wako wanda kimbizana na dunia. Wana kimbizana natafuta na maisha na nini? Mungu analeta taswira. Mungu hachoki. Wewe sikaniambea kwamba Mungu anachoka. Mungu alipumzika. Hebu, hebu tende katika em tuangalie Mungu anasema nini kidogo kuhusu sabato kidogo. E Ndio katika kitabu cha kutoka, kutoka mlango ule wa eh, mwanzo kutoka, eh? Kwa hiyo ni kitabu kinachofuata. Kutoka uh, kuna zile sheria kumi. amri kumi za Mungu zinapatikana sehemu kwenye agano la kale zinapatikana wapi na wapi? Ama kumi za Mungu. Asante na wapi tena? Mbukumbo wa taratu. Ngapi? Tano, si ndio? Mm. Eh, ni muhimu sana ku, ku eh yaani neno la Mungu likae kwa unge mioyo ni metu. Sio kwenye vitaveta. Ndio Mungu anachosema. Eh. Kwa hiyo hata uwez ukachukua kitabu chote ukakimeza kama kina Ezekiel, lakini sehemu kubwa ya neno la Mungu lazima ikae katika mioyo yetu. Eh, ili kuzudi shetani akijaribu kama yeye anajaribu Yesu, Uwe na majibu Eh kwa mie imeandikwa eh mstari wa 8 anasema mlango wa 20 ni kutoka nane Biblia anasema ikumbuke siku ya sabato uitakase siku sita fanya kazi eh utende mambo yako yote lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana tunaona kama Mungu eh kwanza anaruka kutokea kwenye kwa Adam Haongelea wale za sabato wanakuja kuzileta baadaakuwa wamejitwalia taifa lake. Ni kwa hiyo wakati wakina Nuhu, wakina wa Ibrahimu, hatuoni habari za sabato. Sabato inakuja kwenye wakati Mungu anaweka agano na taifa lake. By the way, agano la kale kuna maagano mengi. Kuna agano la Mungu na Ibrahimu. Kuna agano la Mungu na wana wa Yote yanatokana na agano tu Mungu na wanadamu. Inaitwa kale la kale, lakini kuna kuna maagano madogo madogo ndani yake. Eh. Watu naona tutoke twende katika Uh, tulikuwa kwa unaweza kupata hata katika mm. kumkumba 285 leo sio kusoma kila kitu na kujua ndani kwa sababu so, kwa kweli ile neno ni, sana kwa kitu tata tulifuate roti je yeah. hatutaelewa tuelewa kugusa ile mistari inayotujulisha makusudi ya Mungu anayetuwekea sabato eh makusudi kwa tunaona kwamba Mungu hakupumzika kwa sababu alikuwa amechoka eh Mungu hachoki eh nasema, Mungu halali wala asinzi eh akiwalinda watu wale wake akilinda wewe na mimi eh ana katika kitabu cha um, tukisoma katika um msingi gani mbaya anayoongelea zaidi Twende katika hesabu Kitabu cha hesabu mrango wa 15 eh kwa hiyo yu kama ulikuwa katika kutoka nienda kulia zaidi utafika kitabu cha mambo ya Walawi afuta ongea kitabu cha 4 kulia zaidi ya hapo ndo kutakuwa na hesabu hesabu 15 some 22 sababu 15 mbili bila nasoma hivyo eh yeah, hesabu yeah, tano ah uh, au tusome tusome kuanzia 30 na 2 anasema hivi kisha wakati huo wana wa Israeli Sio sio na 22 32 na mbili kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa jangwani wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya sabato alikuwa anafanya gazi anaikusanya kuni ili kusudi Huyu mtu alikuwa anatafuta tu kitu cha kumfanya aishi tu. Eh, kukusanya kuni sio kwamba ni kitu ambacho kwa kweli cha, cha cha ajabu sana. Kwa sababu ilikuwa ni, ni ni kama kumtoa punda akaenda hafanya nini? Akaenda kuenda malishoni. Kimsingi, mfano kwa ajili tu ya uhai wa kuishi. Huyu mtu alikuwa hafanyi biashara hizo ni ajiwekea akiba ya siku ya mwaka mzima baadaye. Alikuwa anatafuta kuni tu. Eh msana hao waliomuona Akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote nao wakamweka kifungoni maana alikuwa hajajasemwa atakalo tendeo. Bwana akamwambia musa mtu huyo lazima atauawa. Mkutano wote watampiga kwa mawe huko nje ya Marago. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya Marago nao wakampiga kwa mawe akafa eh kama Bwana alivyoamgiza. Huyo mtu kosa alifanya alikuwa kubwa sana. Kwa, kwa katika hali ya wapi? Yaani hakusababisha madhara makubwa hakuuwa, kwamba labda kuna maisha yamepotea na nini lakini alikaidi amri ya Mungu iliyokuwa inafanya kazi wakati huo Mungu akasema huyu mtu lazima auae watu walitaka kama vile kumuogopa jamani eh, huku sasa kuni tena naye tu mtu Mungu akamwambia Musa sema nenda kaue huyu Huyo ndo Mungu? Eh Mungu wetu ni mwema Mungu wetu ni mwema ndio lakini hataki kudharauliwa Leo hivi wakristo katika vitu atakavyo wanaogopa vyote. By the way, nafikiria kwamba atabadililiwe tena somo la Jumapili tu. Tuongelee tena corona Jumapili ijayo. Kristo hmm? Wa hataogopa vitu vyote, hataogopa corona, lakini kitu asiyo wasiemuogopa ni Mungu na sheria yake na neno lake. Je, Mungu anapendezwa hapana? Je, Mungu anaachilia hapana? Unaona kwamba hapa anachowafanya? Eh? Anachowafanya huyu mtu anauwa hivi hivi. Sasa twende sasa katika unaona kwamba wakati hii sheria inafanya kazi Mungu alikuwa hana mchezo nayo na twende sasa katika kitabu cha katika kitabu cha Wakorosai Wakorosai mlango ule wa pili e, tutagusa tu labda simu tatu kwa sababu so, e, eh habari za sabato ni, ni, ni, ni nyingi na Zi, zi, zinasumbua wapi? makanisa. Eh, zinasumbua Wakristo wengi. Na mkini itakuwa ni mlango wa kwenda kwenda kuzimu wa watu. Eh? Waki ya budu siku badara ya kumu kama Wayahudi. Wayahudi walimua Yesu katika vitu hayo ni nik pamoja na na na, na, na kuishika sabato, sabato kama walivyokuwa wanataka. Eh? Yesu aliihitimiza sabato katika mwili wake kwa sababu hawakuwahi kumamini Yesu. Eh? basi wakafikiri uko naivunja. Tureke katika kitabu cha wakorosai kwenye agano jipya mlango ule wa kumina, sita nasema hivi. Humu msao ni tu kutuambia ku, kwamba hii sabato kwa tuseme sabato siyo maelekezo ya agano jipya la Yesu Kristo. La agano la kale la jipya limejengwa juu ya Kristo kwenye mwili wake moja katika, kufana, kufuka, kwa moja katika kufa kufuka kwake. Eh? Msao wa kumina, nasema basi Mtu sio hukumu ninyi katika vyakula na vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au maandamo wa mwezi au sabato mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo ni kivuli cha mambo yajayo bali mwili ni wa Kristo Anakwambia kwamba unaona kwamba anamleta Kristo katikati ya sabato Anakwambia kwamba hii kitu ni kitu hiki lakini badala yake ni Kristo eh Tunaoa kwamba hakuna hukumu hata kidogo. Eh lakini watu wamevunja sabato wamekumewa. Em katika kitabu cha cha um, uh, tuende katika Yohana. Yohana mlango ule wa Yohana mlango wa tuangali. tuangalie na nitauliza swali wakati na nafika katika Yohana. Eh, leo hii watamwambia tunashukia sabato eh, boka pamoja na Kristo tuashika sabato na Kristo eh okay. jinsi unavyoishika sabato Inatofautiana vipi na wayahudi <coughs> walivyokuwa wanaishika sabato Inatofautiana vipi leo hii akija Wayahudi aliyotokea e, aliyetokea hapo Theraviv akaja jinsi atakavyokuwa anaenenda na sabato yake asemamini Yesu Kristo na wewe ambao unasema kama unaishi na sabato na Kristo tofauti yenu yuko wapi haipo haipo ni kukusanyika siku ya jumamosi ni kusema sio atapika chakula shija na yake na nini eme tusome katika Yohana mlango watano, tusome mstari wa 5 sura ya 16 Biblia sita hivi kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi tushaona kwamba bila kusoma hapa neno kuudhi ina, kuhuthi, ina kutesa au kumsurubu au kumfanya sio kumsurubu msaraba lakini kama kumsonga songa na, hata kumfukuza na kumtukana endo kumkummsonga songa eh, Yesu kwa kuwa alitenda hayo siku ya sabato tuangalia anachofanya akawajibu baba yangu anatenda kazi hata sasa nami nitatenda kazi baba siku ile alipo alipopumzika ilikuwa ni kama ishara lakini Mungu hata sabato yuko anatenda kazi. Azu sasa. Baba anajira kazi. Mimi pia ninatenda kazi. Ndipo anauliza anasema je kati yenu ni nani ambaye kama punda wake akongoka katika shimo, haenda kumtoa au ndiye simfungulia punda wake akaenda kula majani siku ya sabato. Alichotaka kusema ni kwamba Mungu aliweka ishara ya mapumziko. Sasa twende tukaangalia yale mapumziko ni yapi. Kwa hiyo sabato ni ya iliweka kama ishara ya mapumziko. Sasa mapu, Mungu anapoongelea vitu anaongelea vitu viwili. E, kwa mfano Mungu alimwambia vingi of course, ni sio viwili, anaongelea vitu vingi. Eh? Maana nyingi anakuwa anaongelea kicho cha kimwili lakini nyuma yake kuna kicho cha kiroho. Kwa mfano Mungu alipomwambia Adam akasema siku mtakapokula matunda mti huo mtakufa. Siku ile kweli Adam akufa. Walibaki well, tu uchi na nini Mungu akawasaidia na nini? lakini roho zao ndizo zilizokufa siku ile niliibaki salama kwa hiyo Mungu anaposema pumziko haongelee pumziko la mwilini kwa sababu huwezi kumaliza masaa manne, ukiwa tu umepumzika ile mwili lazima ushughulike eh kwa hiyo Mungu anasema kwamba nawaweke alama ya nje alama alama alama ni kitu ambacho sio chenyewe sio chenyewe sio halisi Eh ana sasa kwa sababu kile halisi ambacho Okristo kumeshakuja basi hata hiyo alama tu iondoa. Kwa sababu so Okristo amekuja kitu alama alama eh, unasema okay hii naweka na, na kwa mfano watu wakienda kupanga mstari anaweza kachukua jiwa kaliweka sema akasema mimi hapa ndo alama yangu ni mm. eh, watu walio kwa na eh wakati wanaskia wa, wakati wanani si, si kushirika lakini ninataalina ni eh wakati wa maduka ya ushirika eh watu walikuwa wanapanga maao sasa Mtu mwenye akishakuja lile jino inabidi utoe vingineavyo litakuangusha. Sabato lazima umpishe Kristo. Akae mwenyewe. Akae mwenyewe. Na hem tusome katika katika kitabu cha Waebraania. Kitabu cha Waebraania na nitabidi nishesho hapa. Ni na vitu vingi vya kusema. Ni niende katika wagaratia. niende sema. Hem katika Waebraania na kwenye Waebraania mlango wa 4 wa, na mlango wa 10 na semu nyingi. Lakini wa 4 tu ndo tutakapo kwa. Mlango wa 4 la kusikitisha kabisa. Wakati wakatimgine adhimatulia tu kwa, kwa ajili ya ya, ya ndugu zetu eh? watu wanao mlango wa nne unaoelezea makusudi ya Mungu kuweka sabato kwenye agano la kale alikao anasema kwamba sasa kwenye nafasi yake anakuja Kristo eh na tumeona kwamba mtu sio kwa habari hii japo nao anaogeuzwa wanamuambia wana usio hukumu maana yake ishike msudu usije kuhukumiwa nao wazima wao wewe ushike sabato basi ishike ni msudu usihukumiwe si, si chanjo chokisema iko wazi si chanjo niko wazi na unaliona kama ilo andiko linasema na e, Mungu anaweza kaleta kitu ambacho hakieleweki. Watu watu wakiamua kuto kuelewa wanaweza kaamua vyote vile lakini neno la Mungu livo wazi. Unaweza kusema kwa ndicho Mungu anasema. Basi katika mlango wa 4 wa, wa, wa Waebraania sura karibu yote ile Mungu anaelezea makusudi ya kuweka hiyo siku akimaanisha kwamba ni pumziko ambalo manadamu anapumzika kutoka katika, eh, katika ku, ku, kumtafuta Mungu ye mwenyewe na kuyaishi maisha yake mwenyewe kufanya kazi ili kusudi aweze kufika mbinguni sasa inabidi watu wapumzike afanye kazi Kristo la zako, ka eh, kwa uwezo kazi kwa mfano unasema naenda kuzifanyia kazi nazitubu. ninaenda kuzilipia eh sehemu nyingine huko unalipa na sadaka unalipia una naoko wako anasema hivyo vitu vyote inabidi uweke pembeni upumzike Kristo afanye kazi wewe unampa tu ile imani kwamba naamini Kristo ni atakayenifanyia hii kazi kwa hiyo hiyo maana ile taswira ya sabato na ndio sababu so, Mungu alipopumzika wakati hapumziki. Mungu apumziki Mungu anza kapumzika hawezi hachoki kwa hiyo tusome kwanza kwa mfano wa kwanza unasema inabidi ndani basi ikawa ikiwa ikalikwa hadi okay tuanze kwanza mstari wa 19 wa mwisho mwisho wa mlango wa tatu wa anasema hivi basi ya kuwa, hawakuweza kuingia kwa sababu ya kuto kuamini kwao unaona no, kwamba tayari kuna uhusiano wa kushindwa kuingia watu wa washindwa wa kuingia katika nchi ya hadi, kwa sababu tu ya kutokuamini kwa, kwa unaona kwamba kuna kuja swala la imani na mda wote wanapomsema Kristo mambo yanayomhusu Kristo unaongelea mambo yanayohusu kumwamini Kristo basi Vidi habari zote zinaanza katika kumwamini kwale eh kwa sema walishindwa kufika katika nchi hadi. sitaenda kwenye sura yote iliyotangulia ya tatu. kwa sababu lakini unaona kama hitimisho anasema walishindwa kufika kwenye ya hadi kilichowashindisha sio kitu kimoja ni sio kitu kingine zaidi ya kutokuwa na imani sasa twende mwangu ane, anasema hivi. basi ikiwa ikaalikwa hadi kuingia katika raha yake eh raha eh ambayo pumziko watu wengine wanatumia maneno yale yale na tuogope mmoja wenu asija kaonekana ameikosa eh anaendelea maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao lakini ina hilo hilo lililosikia halikuwafaa hao kwa sababu alikuchanganywa na imani e, ndani yao walio lisikia maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile kama vile alivosema Wana, watu wanaoingia katika raha ambayo ndio pumziko wanaingia kwa kutumia nini imani hawaingii sasa anasema sisi tulioamini tunaingia tayari anazo anafungua maana ya leele kwa pumuzika, mtu anapokuwa anapumzika anajisikia raha Mtu utakapokuwa anafanya kazi anajisikia baya unatoka jasho unafanya hivi unapanda milima sasa ndiyo raha ndio kwa muziko anaendelea ana, ana kuna mshana anasema okay hata mshana anayemfuata anasema kama nilivyo hapa kwa asira yangu hawataingia rahani mwangu ngwarikasirika kwa sababu watu hawamwamini na walikuwa wanampinga muda wote eh kule jangwani ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na Mungu tumeona kwamba vitu vinavyoweka kwenye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ni mwana kondoo Kristo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa so, kazi zilizomalizika ni zipi? Eh, anaendelea. Msalwa anaweza kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistare siku ya saba, akaziacha kazi zake zote. Tuliona ni taswira Mungu achoki. Na hapo na, na tumeona pia Mungu anasema anaendelea kufanya kazi muda wote, eh, We. kwa hiyo kama okay tuseme hivi kama Mungu nyuma kule alipumzika sasa hivi Kristo anasema hapumziki hataweza kusema pia kwamba zamani walitakiwa ishike sabato saa 2 za So sio na Mungu wetu eh kwa hiyo kuna maneno maneno yanaendelea lakini tuya mstari wa 8 pale anasema hivi waebrania 4:8 anasema maana kama Joshua angaliwapa raha asingalinena siku nyingine baadaye basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Hilo ndilo neno lenyeona wachanganya wa sabato ndao. Mimesalia an, ametoka kusema kwa msali wa 8 anasema hivi. Ile sabato iliyotokana na msa na yoshua kama ingekuwa ndo yenyewe imejitosheleza ndo tunaishika. Kwanza tu, Hauwe semu nyingine Yesu alisema hivi, anasema huwezi kukaweka eh, eh mpya katika vilipa vikukuu. Tunaoona kwamba agano la kale halikujitosheleza. Na Yesu amekuja kama ameipinga. Ameipinga ile sabato na amehukumiwa kwa ajili ya hiyo. Lakini watu na neno la Mungu linakuja hapa ninaongeza na nasema kama hiyo sabato ya kina Joshua ingewe na basi Wayahudi wasingemhitaji Kristo, binadamu asingemhitaji Kristo, sikuwa inatosha lakini anasema bado kuna kitu kimesalia hakijajikamilisha ndo raha kuna raha nyingine inatafutwa ambayo sio hiyo ya kukaa na kuto kujifanya kutofanya kazi na watu wanafanya kazi kwanza wana eh mungu anasema usitembee mbali wa kutupa juu leo hii anatembea anaweza kutoka hapa mpaka mradi tu anasema ni sabato imebaki katika maneno Kwayo, kwa hiyo tunaona kwamba ili sabatu Mungu aliyoiweka kwenye siku ya kwanza ya ubadhi. Sio somo la sabatu leo. Tumeona kwamba e, Mungu aliweka kama taswira ili usidije tupe raha ye, ya ambayo ha, ni, ni raha kuwa katika Kristo. Hakuna kitu kizuri pale unaposema kwamba Biblia Kristo anasema hivi, msijisumbue kwa jamroro lotu. Haina maana kwamba tusifanye kazi kabisa, lakini anachomaanisha kwamba tusidhani kwamba mambo yatatokea kwa nguvu zetu si tunafanya kazi lakini mwenye kuwezesha ni Mungu. Hakuna ki, raha zaidi ya kuambiwa kwamba hiki kitu wewe ushangaikane nacho mimi nitakifanya. Wewe tu amini, e, wewe njoo ndani yangu. kwa hiyo ndio raha nayo sema. Kwa hiyo hapa, tuende katika agano la eh, kitabu cha manzo mlango wa pili Eh, la Sabato ni, ni refu, hatuwezi karimaliza. Hata jawapi moja haitoshi. Eh, lakini sitakwepo tuniwea kuligusa tunineva kuligusa ni ujumbe wa kuondokanao kuhusu hoja ya kwanza ya sabato nini e, mkristo ni kimsingi ni sio sio si, si kosa tu I Amini mean, sio hashauliwi ha kuushika sabato hata kuishika jumapili kufanya kazi siku ya jumapili hakuna kosa ukitoa ukikaa ukajisikiza uka, ukafanya kazi ya Mungu siku ya jumapili ukashiriki uka, uka, uka, uka baada ukakamini alafu jioni ukatoka ukafanya kazi haina ubaya ni kama una nguvu lakini sio vibaya pia ukapumzika ikusudi pia na mwili ukapumzika kwa ajili ya wiki inayofuata. Eh vitu vingine ni kwa ajili tu ya sayansi ya mwili na sayansi ya mwili ni Mungu aliyemuumba by Kwa hiyo ujumbe ni kwamba ni kimsingi ni kama kumtukana Mungu na kumpungukia na ndivyo ilivo, kuishika sabato. Maanae Kristo hatoshi, Siku ndio inaionaokoa. Eh seminyo amesema sabato hii ni agano langu la miee. Eh, hey, walao amia, unaona sasa ni milele. Vile vile amesema akimwambia Ibrahimu anasema tohara <laughs> ni agano langu la milele. Sasa so, anaambia, "Eh, hey, milele ya kwenye sabato inaenda mpaka mwisho eh. Milele ya kwenye tohara haiende mpaka mwisho." Sasa unaona kwamba mtu tu akishaaamua kuamua vitu vyake, by the way, huwezi kujenga eh, fundisho kwa neno moja milele. Unaangalia Mungu amesema nini sura nzima? Makusudi Mungu ni yapi? Kristo ametenda nini? Hmm. Wavaloka kama anavyoshika wangemwambia wasema wewe Kristo tunakuhukumu kwa sababu sawa unaishika sabato lakini unaishika tofauti na sisi. Hapana wanasema umeivunja kuishiki. Mm -hmm. Eh, hey. wamwambia unaishikashikaje au umekuja kutuambia namna tofauti. Hebu tuende katika kitabu cha kutoka mlango wa pili tena. Ama ah, mwanzo mwanzo samani, sio kutoka, mwanzo. Mwanzo mlango wa wa pili tripoko. Hoja ya kwanza tumeona ni habari ya Sabato na tumeona kwamba ni Mungu alikuwa anaweka eh, eh, ana, anaweka alama ya kupumzika katika Yesu Kristo na kuacha kazi zetu ili kusudi tusitafute tus, wokovu kwa kazi zetu kwa matendo yetu kwa toba zetu lakini kwa kumwamini Yesu Kristo akamwanzo ma, na mwisho Biblia Pointi ya pili tunayoona eh, ni ni ni wanadamu mbaje wa wanadamu vile? vile na hii sita rejelea maandiko mengi sawu so tuliona juma mpito hilo ramhi tunaona mungu alipomumba mwanadamu alimtofautisha na viumbe wengine sasa leo hii kwa mfano kuna watu wengine wakitaka kuhalalisha dhambi ya kwa mfano ya hicho kinacho kinachochitasi michefu huko wanaume anakuwa chini na wanawake 7 hadi 10 anagamba tunaoona mwanadamu na yeye mnyama si unaona wa nyama wa madume alikuwa na na, na ma, ma, ma, ma, majike si kumi si 20 lazima wote tumeumbwa sasa hapana Mungu tunaona kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa nani Amen. wa Mungu sio kwa mfano wa wanyama pili tunaona anapewa pumzi tusome usuli ule wa saba nasema bwana wa Mungu akamfanya mtu kwa kwa, kwa mavumbi ya ardhi ni kiongea mwanadamu kweli ametoka kwenye mavumbini mtu ukichukua mwili wangu Kwa kauzika baada ya miaka hata ifiki 20 15 mwili wote unakuwa kwa udongo kama u mwingine pamoja na mafuta haya na kibuli hiki Ya mkini na uzuri na ubaya na ufupi na urefu vyote vile. baadaye mwanadamu anachanganyikana anatoka mavumbini anarudi mavumbini lakini mwanadamu hataki kumuka hiyo eh kitu kinachotofautisha na ma, na madongo na mavumbi na nini ni ile taswira pumzi ya Mungu na ndiyo uhai wetu Ka, mwili kama kama mwili si chochote Biblia inasema roho iliadhi lakini. nasema roho, asema, roho ndiyo itayo radhi ndio nguvu mimi haufai kitu eh hiyo lazima tujue kwamba sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu tutende kimungu hatuzoweza tena kiwanyama eh na pia anasema pia ngoja tu, tu, tufanye kama hoja fulani. Hii tu, tufikirie pamoja kwa pamoja, tujiulize. atakwambia wanadamu amebadilika, wamepitia mabadiliko yanaitwa evolution. Tuiona wiki iliyopita. Ili lakini alikuwa ni, ni, ni, ni, ni kama nyani tofauti akabadilika kana nini? Akawa, akawa, akawa tufauti, tofauti, yani akaenda juu zaidi, akawa, akawa ameendelea sana. Hakuna uhusiano kati katika viumbe vyote vio uumbwa wanyama wote wako upande mmoja mwanadamu uko peke yake. Maana mwanadamu ni kiumbe ambacho kwa sababu hakiko upande wa wanyama kingekuwa kimebadilika na wanyama ungekuwa wakula vitu wamekaribiana. Wanadamu, wanyama okay wanaweza kajenga nyumba lakini hawana maendeleo yao na vitendo vyao na vitu vyao ni vya wanyama awe ni simba awe sijini, wote wanafanana. Mwanadamu ndio yuko pekee yake kwa rugwa nyingine Biblia iko sahihi kwamba yenyewe inasema mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu wanyama wametoka katika nchi na hawana pumzi ya Mungu Kwayo, kwa hiyo kwa rugwa nyingine mwanadamu lazima ajue jukumu lake la kumfanania Mungu kwanza so kama umeumbwa kwa mfano wa Mungu lazima umfananie Mungu eh Wanyama watafanya fujo watagombana wa, yaani wanaitwa wana, wana, hayawani wanadamu lazima Biblia inasema iweni watakatifu kama baba yao mbinguni hivyo mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kwamba jinsi tuwaumbwa eh na kupumzishwa pumzi ya Mungu na hii pumzi siyo hii ya kupumua hii. Bwana pumzi ukiangalia sehemu nyingi nyingine na hatuwezi kulala hapa tukitafuta hilo neno lakini tukubaliana kwamba neno la Mungu liko wazi eh ni ule uhai ambao mtu anakuwa nao uliotoka kwa Mungu ile ile ile ile uwezo wa kutambua mema na mabaya eh ile tof, ile ile, ile akili ya kumtofautisha na wanyama eh. Ka, ile, katika wanyama wote wapi wanavaa nguo basi kama tungekuwa tumetoka sehemu moja ungekuwa na wengine wana wangine, na sisi wangekuwa na hata sio nzuri basi ungekuwa bado wanavaa magome ya miti kama wanadamu eh, kwa sababu lakini wanadamu ndiyo pekee ana mfuko kwa nyingine ametokea sehemu nyingine au ametoka sehemu nyingine tunaona wa Mungu eh, eh bado, pumzi ya uh, katika wanyama wote anayepata pumzi ya Mungu ni, ni mwanadamu sio mnyama eh point ya tatu nayoona eh Tunaona kuna kwenye mistari kama ile ya kumi anasema kutoka mto katika nini. Sasa Mungu alipoumba pale aka, akaweka akaweka ile bustani ya Eden Na sehemu nyingine anasema alikuwa hajachipusha chipusha mimea na nini kwa sababu hakukua na mtu wa kulima. Mungu mimi nishauona kuna kuna sayari nyingine. Kwa kuna sayari inaitwa Mars. Kule kuna maudongo, kuna ma, milima, kuna nini lakini hakuna mimea kwa sababu hakuna mtu wa kazi hakuna kwa hiyo tunaona kwamba bado neno la Mungu linaenda lina li, li eh? vitu ambavyo Mungu ameviumba kwa hiyo Mungu alakuja baada ya kuona kwamba sasa ninaweka mtu anaweka na mimea anamtangulizia mimea Kwayo, kwa hiyo anatumiwa kwamba mimea alikuja ili kusudi iweze kumwezesha wanadamu kuishi na aweze kuifanyia kazi eh aweze kazi na Sehemu nyingine nakwambia hii sehemu ni mimi amezo mkafalia kazi amezo mkalima. Mwa nasema hapana nilikuwa nimeweka ushudo hiyo hiyo sehemu wanadamu waweze kuilima. lakini leo hii kuna mataifa kwa mfano unaenda South Africa. South Africa sehemu zinazolima kwa mfano na watu asilimia karibu 90 wa South Africa weusi. Wana wamepewa asilimia 5 tu ya duniani ya nchi yao. Sehemu nyingine ni kwa ajili ya wanyama wa watu weupe U, u, sehemu hifadhi sikuwa tu gani wanadamu na kufanja alafu naambiwa nchi imejaa dunia watu wameshajaa tupunguze uzazi 1.5% ndio mnayotumia sio ya Mungu ya mungu, mungu alisema nimeweka mmea na nini kusudi mtu aweze kumfanyia kazi na chem mtu afanye kazi eh utabadilisha mazingira siji na joto siji la dunia litapana si muausema maadamu nchi ipo na mbingu bado ziko juu yake majira ya mvua hayatakoma majira ya kila kitu basi ndicho alichosema muumba amesha sema ameleta uh, akili yake mwenyewe mm. mbele hapa tunaona kuna mito kuna mito mingi tu kuna mto anaitwa -e, Gihon kuna mito kadhaa Pishon Gihon na mto mmoja wapo na nchi moja inaitwa Hadzila eh lakini anataja mto mwingine anaitwa mto Frati mto Frati unaitwa Euphrates Mto Frat upo mpaka leo ni mto mkubwa sana ndio unao hiyo mito ya Frat na Euphrates na Tigris ndio mito inayotokea ina Actually wanakwambia mji wa Baghdad umejengwa katikati ya makutano hiyo mito hiyo mito e, hiyo lakini hii mito mingine haipo eh sasa huwezi kujua kilicho muda umepita mwiki eh, uh, kuna mito, hakuna mtu ambaye anajua kwamba mito huwa kwa inakauka ina, ina Mito inakauka. Kuna sehemu nakuta ziwa halikuepo badala inakuja. Eh? Kwa na ukumbuke hii dunia ilipitia katika garika kubwa. Kwa hiyo katika kuingia kwa maji na kukauka, uwezo kujua mingine iniongoka iliondoka na, na ile mito lakini mto mmoja umebaki. Ukuonyesha kwamba eh Mungu hafuti kumbukumbu kumbu ya kazi yake yote. Wengine amevitoa lakini mto Frati bado hapo. Na hapa nasema nchi ya Kush ikiitwa Ethiopia. Ethiopia iko hapo jirani. Ndio hao mkubwa inaitwa Addis kwa unoona kwamba Maina aliyeuomba Mungu bado yapo mpaka leo. Eh, na sasa ujumbe wake ni nini? Eh, ujumbe wake pia ni, kutu, ni kutufanya, kutuaminisha kwamba Mungu haongei nadharia nadharia. Anaongea vitu ambavyo vinaonekana kwa macho. Eh, na vipo na vinaeleweka. Kwa hiyo jengine tunataka kuja kuiona kwa hiyo tuna ya kwanza habari za sabatu wanda ya pili umbaji wa mungu, wa Mungu kwamba wa mwanadamu kwamba ni tofauti na wanyama na haukutokana na kubadilika kwa sote naona kwamba yeye hajabadilika badia na wengine eh. leo hii ngoja niulize kisayansi ki, ki, ki, ki, kitaaluma au mtu wa kawaida mwanadamu wa kawaida anaamini kwamba vitu vimetokana na nini na Mungu kuumba au labda ukimuza mtoto shuleni au vimejiumba vyenyewe vimetokana na mabadiliko Kipe ambacho watu wengi wanaamini Hivi vimejibadilisha tu? Vimejiumba. Lakini wakipata shida anakuambia Mungu tusaidie, tufanye maombi ya jumla. si tufanye nini? Okay. Huyo Mungu lazima hakuweza kuumba. Alafu ukipata shida ana uwezo wa kukusaidia. Hapana. Mungu hawezi akawa ana uwezo vipane vipane. Mungu ni mwenye enzi anaweza vyote. Ponti ya mwingine ambayo tunaiona baada hiyo ya pili ya umbaji wa mwanadamu kwamba ni wa tofauti na kwa sababu amepuliziwa pumzi ya, ya, ya, ya Mungu mwenyewe na hivyo kumfanania na Mungu. Tuangalie pointi ya tatu. Mungu anaweka sasa analeta ana, ana, ana kama anapima utii wa mwanadamu. Tusome ule mstari ule wa 16 anasema hivi. Bwana Mungu akamagiza huyo mtu akasema Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula lakini matunda ya mtu wa ujuzi wa, wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Na mle alikuwa ameweka miti aina mbili. Mingi. Na ukumbuke hapa mn tu angalie sehemu moja anasema sehemu moja anasema a, a, a wa tisa tu hiyo kidogo tuangalie huu hu, hu, mbaji wa hii miti Musara 2 Bwana Mungu akachipusha katika hali kila mtu unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Sutaona kaomba kwenye wa tatu wiki ijayo eh, miongoni mwa vitu ambavyo shetani alimtamanisha alimjaribu Eva. Ilikuwa ni mti wenye kutamanisha na wenye kufanya nini? Wenye kuvutia kwa macho. Shetani aleta kitu ambacho hakingaiyai hakipendezi. Eh huo ndo mzuri zaidi lakini tunaona kwamba miti yote Mungu alikuwa maumba yote ilikuwa inatamanisha. Mm. Eh. Kwa hiyo uwezo unasema kwamba huyu bwana alijaribiwa mingine ilikuwa sio mizuri isipokuwa huu. Sasa katika alijaribu hapana. Miti yote Mungu alisema kwamba ilikuwa ni miti yenye kutamanisha. Akautofautisha tu huo mmoja. Kama alioitofautisha siku ya saba. E. Kwayo, eh. Kwa hiyo wakati mwingine mwanadamu hana hana vigezo vya kujitetea. Eh ungeniambia kwamba mtu akutamanaisha eh, ni, ni, ni, ni Ulikuwa mmoja, ungesema kwamba alikuwa na sababu. Sasa ana sababu gani? Ah tunaendelea. Msali twende Sema bwana Mungu akamwaagiza huyo mtu akasema, "Matunda kila mtu wa bustanini waweza kula. Lakini matunda ya mtu wa ujuzi na mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mtu huo utakufa." Hakika. Mungu naweka neno hakika. Lakini je, yes, siku hiyo kweli Adam na Eva walipofanya ilo kosa walikufa? katika vigezo wa wanadamu hawakufa lakini walikufa kiroho walipata anguko alianguka katika dhambi na hukumu ya milele e, mpaka walipo e, kwa sababu Kristo alishajitindo kabla yao kwe. Walio mamini, waliookolewa kinahabiri habiri eh e, kina Adam naamini waliookolewa kwa sababu kufanya kosa mpaka leo hakuna maana kwamba mtu ndiye amehukumiwa pana makosa tunafanya mengi na hakuna mtu asiyefanya makosa tatizo je tumemwamini yule anaye tutakasa na hayo makosa au tumemwamini tukamchanganya na vitu vingine pala Kristo anasema eh anataka asifananishwe anasema mimi ndimi njia kweli na uzima hakuna mwingine mtaweza kujuwa kwa baba babangu ila kwa njia ya mimi peke yangu Mungu hataki tuwe na njia nyingi eh unasema tutapita ndani ya njia ya Kristo tutapita ndani ya njia ya Vitu vingi tu watu wanadhani wanafika wana, wana, wana, wana kwa Mungu kupitia kwa Kristo na kupitia vitu mapana Mungu asema mimi Kristo asema mimi ni mimi peke yao eh, sasa tunaona Mungu kwa nini Mungu anampa vitu vingi afa na weka mti mmoja Mungu uh, ana mimi nilicho kiona na shemu nyingi, nyingine nyingine nikilinganisha na Biblia Mungu alikuwa anapima utii wa mwanadamu utii unajua Sio lazima iwe ni dhambi moja kwa moja lakini kwa mfano tuchukulie mtu labda ni kiongozi ana wasaidizi wake pale hatuongelee habari za dhambi mm. sawa lakini kama kuna mtu ambaye hamtiki kiongozi wake eh basi manake, kuna tatizo katika eneo hilo Mungu alikuwa anataka kuona kwamba huyu mwanadamu nilimuumba muumba eh, ana uwezo Waku, kuwa wa kwa mi mimi muumba mm -hmm. ngoja nikampe kipimo cha utii kile kipimo kikamshinda na akiliye mshinda ni Adam mm -hmm. Eva anasema Biblia inasema katika o, o, katika kimosewa eh, kwanza nasema Eva Adam alifanya nini aliasi eh? Adam alikuwa anajua anachofanya Leo hii ukienda katika makanisa utakuta kuna mama wengi wamenaanganywa kwile kweli, kweli. Lakini kama kuna wanaume wako mbele wengi wanakuwa mriashi. Wanajua kabisa kwamba hapa tunachofanya si cho sahihi. Eh? Eh? Anasema mwanamke alidanganywa lakini mwanaume aliasi Eh? Na ndio kinakuwa pia ndio kigezo cha mwanamke kutokuwa mchungaji. Anasema sitaki mwanamke achunge kwa sababu mwanamke kwanza alipochunga alidanganywa alipokuwa kwenye anaongoza alikutana na uongo. Akadanganyika tumeiona katika Timotho wa kwanza mbili, sita eh? ina pale. Eh? Kwa hiyo tuna tunaenda katika tunaona kwamba sasa Mungu anapima utii. Katika makosa mabaya kabisa ya, ya yoyote yari yanayevunja nyumba. Kosa mmoja wapo ni la Kosa linalofanya mtoto au mtu anamdanganya mtoto anampenda kiasi gani lakini Ukakuta mtoto na babake haelewani kabisa na mamake haelewani ni na ni kukosa utii. Ni mambo ya vitu, yani manake ni kukosa mtiririko wa uongozi kwamba kuna huyu wa juu lakini hembe twende katika familia. Eh? Leo hii familia Hazisimami hata kidogo. Mavitu, inavu ukosa, ni mambo ya vitu vinavyokosa pale ni utii. Bibi nasema eh mwanamke ni kichoche cha mwanamume ni kichoche cha familia. Eh? Kwa hiyo tunaona kwamba Adamu alitaka kujamlia vitu anavyotaka Mungu akapana naweka kipimo hapa Aliweka mtihani. hani je mti mbaya ni mzuri Mtihani mzuri kimsingi leo hii katika kitu chote kile usipoweza kupima ufanisi wa kitu kwa mtihani maana kitu kitu hakina ufanisi Mungu anaweka eh, anaweka ule mti ule mti akuweka kwa kitu kingine aweka tu kupima utii wa manadamu na ukampungukia Ndiyo maana kwa kuwa mwanadamu e tuendelee katika e, mstari ule wa 10 na pointi ya tatu naona e, kipimo cha utii eh ambacho kinawashinda na anasema habari ya kufa je usiku ile wa kufa walikufa walikufa kiroho eh lakini eh ni kama Yesu anasema anasema yeye aniaminie hata kufa kamwe eh watu wanasema muone sasa watu wote Wanakwambia, Ibrahimu amekufa na lingewe ni hata kufa kamwe kumbe anachokisema ni kifo cha namna hii eh Lazima yeye aniamini an, an, an, an, mimi ajapokufa atakua bado anaishi. Sio ninyi nasema hatakufa kamwe. Lazima hata hatatembea hata katika nu, katika giza milele. Lakini kila siku tunapita umeme katika hawa kama hakuna umeme tunatembea katika giza. Anaongelea giza la kiroho. Eh? Na yote vinafanyika hawa Hao watu uh, siku hiyo walikufa kiroho lakini baadaye walikuja wa, wa, kufa kimwili. Manadamu anachotakiwa aishi milele. Tunaenda mstari ule wa kumi na kipengele cha kufungia tunajifunza eh mstari wa nane. anasema hivi Bwana wa Mungu akasema si vema huyo mtu awe peke yake ni mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye bana Mungu akafanya kutoka katika ardhi kila mnyama mstuni, kina ndegi, e, wa msituni na kila ndege wa msituni na kila ndege wa angani akamletea Adam kila ili aone atawaita, atawaita atakavyoita kila kiumbe hai jina lolilita Adam ikawa ndilo unaona kwamba uumbaji wa Mungu ndo anaendelea kufanua na kuwapa majina na naanisha kwanza sema tu kuviumba sasa anaendelea kueleza atawalipata walipata majina lakini pia katika hivyo ana, ana anasema Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufana naye naomba katika vitu ambavyo tunatakiwa tuvielewa leo hii leo hii katika vitu ambavyo tunatakiwa tuvielewa vya kimungu ni pamoja na mahusiano ya mtu mme na mtu mke katika mfumo wa msaidizi leo hii dunia imegeuza vyovyote vile eh? sio sauti ya Mungu eh, Na hatuoni huu mfumo huu kwa mfano siku ya kwanza tunaona hayaweka sabato badala ya lakini huu mfumo hajawahi kuitoa ukijenda katika account wa kwanza kuna moja anaurudia anaendelea mpaka mwisho akiwa ana, anautunza. leo hii katika vitu ambavyo vimefanya dunia iharibike Sina maana kwamba e, e, kwamba labda kuna mkosaji ni mmoja katika hapana wanaume ambao na wanaawake ambao pia sasa ili kusudi turudi katika mstari lazima tuende tukasimame katika neno la Mungu. Hatuwezi tukamtii Mungu katika baadhi ya vitu vizuri, okay. Tunaposema eh hey, ndio nitakafanya tuombe baraka, Mungu atatupa baraka. Hey, mungu, Lakini ninapokuja sehemu kama hii nayo eti tukaikataa, bana dunia inakataa. Lakini na makanisa meikataa. Eh, mungu anasema ni leo hii leo hii dunia inafundisha kitu kinaitwa hamsini kwa Hamsini 50 50 ni baraka kuna msaidizi. Katika hamsini hamsini hakuna msaidizi. Msaidizi ni mtu ambaye anafanya nyumba ya alii mwingine. Eh ni kitu ambacho tunakiona eh ambacho na wengi wanadamu wengi wote tumepata madhara hili tatizo. Kila mtu anapata madhara ya kumkaidi Mungu. Eh lakini tukimsikia tuk, Mungu tuka tukaendelea kuisikia ile sauti ya Mungu tukaendelea kuisikia sauti ya Mungu Mungu atatusamea na kuturejesha au kuturudishia eh sehemu tuliyokuwa tumepoteza eh kwa, kwa kuikaidi eh, sheria yake leo hii katika vitu ambavyo dunia inavipigia upatu kuliko vyote na ilivyopingana na, na na, na neno la Mungu ni habari za hamsini kwa hamsini yani hapo ndipo dunia lipo simamia eh, na mtu asiyeongea hiyo lugha hiyo anaonekana ni mpinzani wa watu wote hasin mpinzani wa Mungu. Mtu wa kwanza anayepinga pale ni Mungu mwenyewe. Eh anasema nitamfanyia msaidizi wa kufana naye na msaidizi msaidizi. Eh Biblia inasema mstari wa 21 alimuomba anasema Bwana anakuja ana kufafanua kwamba anakuwaje sasa msaidizi. Katika wanyama wote alikuwa anaenda na finyanga kutokea huku pembeni, ana finyang'a finyang'a na finyanga, finyanga. Lakini humu unataka kuniambia kwamba Eva asingeweza kuumbwa kutoka sehemu nyingine kwenye udongo wa kwake mwenyewe. Kwa nini ilibidi Adamu afanyiwe operation? Alitaka kuonyesha kwamba huyu ni sehemu ya huyu. Lakini baadaye nakuja nasema hawa watu wawili sasa wanakuwa mwili mmoja. Kwa sababu kama kitu kimetoka ndani yako, maraki ni sehemu ya mwili wako na wewe ni sehemu ya hicho kiungo. Yaani mmeshikana. He. Katika vitu vyote ambavyo vimeumbwa, vyote vimeumbwa kutoka kwenye udongo katika nini na nini na Adamu nyo. lakini Eva natoka ndani ya huyu. Uwezo unaambia kama udongo ulikuwa umeisha? Angenja kusema kwamba okay nimeumba wanyama wa, wa hawakufa ngoja eh, ni, ni, ni, ni, ni bidii zaidi hem udongo nitatulie nikuambia hapana alibidi amchukue ndani nani Adam. Sehemu nyingine vipindi nasema asiwa lakini vile vile bila mwanamke akula manao na bila mwanamo akula mwanamke lakini bado nafasi moja anasema ni msaidizi wa mwingine. Kwa tunaona pointi ya pili ni kwamba eh, pointi ya, ya, ya, ya ngapi nime? Ya nne kwa sababu tumeona zile tatu. Pointi ya nini ni kwamba hii habari ya vitu inaitwa si haki sawa sio 50 kwa 50. Je, kuna mtu ambaye amepunjwa hapana? Hebu ngoja niulize kwa sababu ndio ya nyume. Mtoto ana jukumu la kuituza nyumba kwa kiasi kikubwa. Si mtoto kazi yake ni kula kula tu. Mm. Eh? Anamwambia tu mimi nataka kiatu. Nataka gauni. Nataka suruali. Lakini unaweza kusema huyu sasa ndio ameinuliwa mimi nimekuwa mm, mtu wa chini kwa sababu nimekuwa sasa mtumwa kwake hapana muone anasema haya ndio mahusiano niliohapa lakini kila mtu ana nafasi yake inayomridhisha na kumtosha na kumfurahisha Mungu eh vile, vile nafasi ya mwanamke na wanaume vile vile naendelea katika pointi ya mwisho ya kufungia na mda sasa eh anasema mstari ule wa wa tata, anasema Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na na nyama kati katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa mana, kwa maana umetolewa katika mwanamume usuli wa nne mungu anaweka ndoa eh hii ndoa haijaweka kati ya wanaume na wanaume mwingine leo hii dunia inapigia upatu wanaume na okay labda sisi tuliko hapa atushangai tunaoona nikiizo ambacho haki lakini kwa dunia ndicho kinachogombanisha mtu kukuta nchi fulani inachukiwa na mataifa kwamba siyo hakuna haki hata Tanzania Wanaume Tanzania ni nchi mbaya haiwapi haki wanaume na wanaume waouane na nini je ndio mpango wa Mungu Hapana tunaona Mungu anasema wa 20 anasema kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe eh? nao watakuwa mwili mmoja na nao walikuwa uchi wote wawili adamu na mkewe wala hawaku, eh, ona haya au hawakona aibu hii ni somo pia la kujitegemea la labda la, la, la baadaye kidogo lakini tunaona pia kwamba eh, Mungu anawataka wawili wanapowana wao mimi mmoja lakini leo hii utasikia mtu mmoja ashika wamewana, mmoja laamu anaenda yasemana nafata kazi yangu niko Kigoma nimepostwa Kigoma mwingine anasema anaenda ninaenda na, na, na, kusoma miaka mitano urusi mwingine nafanya nini hara ngo wanasema hawa muhimu mmoja ni ushirikiano wa pamoja lakini leo hii katika vitu vyote vyenye umuhimu katikati ya wanadamu kitu cha mwisho ni huu mmoja sasa tusitegemee kwamba Mungu atatubariki katika hilo na inawezekana mtu mtu labda kusikia habari hii labda tumeshafanya kosa lakini tu, un, unajua kufanya kosa huwezi kusema kwamba sasa tayari imeshafanya kosa basi imetosha pala lazima tufanye mbinu za kuli Eh kosa kosa eh kama kosa, Mungu wana, unatubu unamomba Mungu anakusamea lakini tunapokuwa tunatoka katika eh, tuko katika kosa tunamomba Mungu anatoka kule of course ni, ni, ni, ni watu wawili eh? inawezekana katika wawili mmoja akaamua Akawa hataka kaondoka anasema sasa kama akiondoka kuna cha kufanya naondoka lakini bado ni wawili eh? ni wawili lakini katika hali ya kawaida itakiwa wawe pamoja lakini kulingana na shetani Anasema huyu atakaa huku atakaa huku Eh, kwa hiyo tunaona mpango wa Mungu uko tofauti na mipango ya wanadamu. Tuzeshia hapa baada ya ku tumeona pointi zote tano e, katika sura hii. E, mungu tunakushukuru kwa nefafadhili zako. Asante kwa kutupa kusomo hili jema. Asante kwa kutupa neno lako pia Mungu. E, amkini mama mingine ni magumu lakini Mungu. Hakuna ambalo e, limetoka nje ya makusudi yako. Basi kwa tuongoze uweze kutenda yanayokupendeza mfalme ajabu ushu kupata na baraka zako bariki kusanyiko hili tubariki leo tubariki kesho barika afya zetu mfalme tuline na tuongoze tu kula na kunywa kwetu mfalme na neno hili kikaendelea baba kuumba makusudi yako likaombe watoto wetu wakati waka, waka, nende sana na mapenzi yako mfalme labda tumekukosea tayari labda tumetoka katika mstari mungu wa ni tuomba kwa turejeshe neema na huruma zako mfalme nitakushukuru katika jina la baba na na mtakatifu mimi natapokea. Amen. Amen.